År 2013. Ja, det kan ja. 37. Nio 37 och 30. Ja men har lagt han lite lä läggen nå där. Nio 37 och 40. Så hör jag henne i bägge lurarna också, det är det jag fördel, va? Jag har gjort en liten 9, 37 och 50. Kopplat in på en silverfärgad telefon här med en teleadapter 9, 38 och 0. Ni hör ju mig väldigt bra också här. Signalen kommer ju på Stereomix också. 13 maj. Ah, nej, Vi ringer upp. nu ska se vad Fröken Ul säger idag. 9, 38 ja. och 30. Vad är det Karlundström har varit? Vad är det för skit när du är ute? 13 plusgrån har varit. Vad har du varit? Jag på att frysera. 9, 38 och 38 och, och 40. Jag har gjort en omkoppling här då till tele-adaptivet, så tog jag bort den högt, högt, högt, högt, högt, högt, högt och den här telefonen och kopplade in så Nio. man kan höra i bägge lurarna också på ett helt annat och sätt 15. och spela in med kanske kort varsel här på taban minuter minut och koppla in så ni är välkomna att ringa 0225 60 43. Nio.